Коновалець прискіпливо допитувався, як працюють осередки на Східній Україні. За легендою, судоплатом він же Норберт, Яценко і Павлусь був представником Східноукраїнських оунівців. І вимагав доказів того, що той прибув саме звідти, готуючи його в іноземному відділі заздалегідь про це подбали, і Павлусь продемонстрував полковникові черевики, виготовлені в Харкові, київську краватку і цілий стос фотографій Холодної гори, Сумської вулиці тощо. І все ж таки, при його зустрічах з Коновальцем обов'язково був присутній хтось з Оунівців. Чи Грибівський, чи Андрієвський, чи професор Мюнсхівського університету з дивним кодовим ім'ям Єфта. Вони між собою чергувалися, але не залишали судоплатова іконовальця у двох дні на хвилину. Полковник заспокоївся і навіть почав симпатизувати молодому кмітливому хлопцю, який так добре усвідомлює завдання, що стоять нині перед членами організації НАСУЗ – східних українських землях. Треба негайно формувати адміністративні органи – «Для тих областей України, які невдовзі будуть звільнені», – переконливо говорив Судоплатов, маючи на увазі можливу німецьку окупацію. Конувалець із захватом підхоплював його ідеї і розповідав своєму молодому другу, що в розпорядженні ОУН вже є дві бригади загальною кількістю дві тисячі вояків. Приємне враження справили на полковника і те, що Павлусь твердо став на бік старих в організації, тобто коновальця і його заступника Андрія Мельника, проти молоді, яку уособлювали Бандера і Костарів. Павлусь нагадав полковникові безглуздий теракт, організований Бандерою, вбивство Перацького. Цей атентат дуже дорого обійшовся ОУН а не дав абсолютно нічого. «Саме?» – радісно підхопив Коновалець. «Я був проти!» «Та бий лихо організував цю акцію таємно від мене і ледве не наклав головою!» «Добре, що маємо свою людину в Берліні, вона його і врятувала!» «Я знаю цю жінку! Здібний агент!» Зухвало збрехав судоплату, сподіваючись, що полковник у запалі ще щось розповість про цього агента однак той перейшов на критику Бейлиха Бандери, який, на його думку, намагається перебрати всю владу в ОУН. Тепер Коновалець не відпускав Павлуся від себе і взяв навіть собою в інспекційну поїздку до Парижа. Там Судоплатов остаточно завоював серце полковника. Коли відвідували могилу Петлюри, взяв жменю землі, Дбайливо загорнув у носовичок і поклав до кишені. Коновалець довго дивився на нього, нічого не сказав, однак цілковито прихилився до нього. Про хід операції Судоплатов мав регулярно доповідати в центр, бо, як сказав Єжов, вона була на контролі в самого. І Судоплатов знав, чому Петровський якось сказав на прийомі у Сталіна – йому переповідав Шпігель-Глаз. Коновалець заочно засуджений до смертної кари за тяжкий злочин проти українського народу, за те, що віддав наказ і особисто керував стратою революційних робітників Київського заводу «Арсенал» у січні 1918 року. Щоправда, тоді, розповідав Шпігель-Глаз, Сталін зробив, як завжди, корективу. Це буде не акт помсти товаришу Петровській, хоча Коновалець і є агентом німецького фашизму. Наша мета – знищити верхівку руху українських буржуазних націоналістів і примусити знищувати суперників у боротьбі за владу. Хай перегризуть одне одному горло. Українцям притаманне вампірство, чи не так? Цілком з вами згоден, товаришу Сталін, поквапився приєднатися до думки вождя Петровський. За планом, розробленим у Москві, судоплата повинен був двічі на тиждень між п'ятою і шостою вечора з'являтися на розі бульвару декліші і площі Плас декліші, де до нього мав підійти зв'язковий, якого він знав особисто.